Euskal Herriko Laborantxagan barak amasai urte, beti ditu urte hastapen untan, Ursaian Inizamon Joroseko goitzan ospatzen dena, bazkari, festabatekin, goizeko biltzakaren ondutik biztan dena, eta urten olakurik ez, bainat molima zegoen honen. Bai, egon ontzori. Ezan duzen bezala, orten, er, orten ez daulako regitzenen. Bon, uh, sanitario krizabrekin, hala uh, deliberatu dugu, miltza jorokorrean, ufatoko uh, formula hori uh, ustea. Guretako formula onazen, zenta, ala, uh, uh, urte, urteko lanak presentatzen gintuen uh, Aututxier, bon, gizarteko kide, laborari, eta, hala, beraz, haurten, uh, ez du egiten ahalko, eta beraz, beste formula batetan uh, partitea gira. Ordo, nahi patuko dugu laster, Lujamarik ere izan ezten urtea izan da, 2000 hogeikoa, hor berriz pesta hori eta biltzak hori gabe, ordo, nola doa Euskal Herriko Laborantxa gamara amasai urtetan? Be, ongi doa, ongi doa, ez du Kontrarioa erten ala, gauzak haintzinatzen haidira beti, Boan, gure lantzailak segitzen dira arlo dezberdinetan, amasei urtez orai joxatzen ditugu laborantzari lotia diren gai nagusi ustez gusiak, eta beraz hortan lan egiten dugu, eh? gure hogei bat langile ditugu orai, eta beraz... Hala. Guntzadoa, intzinadoa eta alternatibat izan zen uh, laborantza gamararen sortzia et, emaiten ditugun lanak ere alternatibatzu dira, modelo industrial bati begira eta beraz uh, or, hala, gauza, berrikuntza batzu ekartzen ditugu gure lanean. Bi.000 eta bostean sortuuzelarik Euskal Herrikolaborantza gamara, bon kontestu batean zen, ingurumen e, sozial batean, gauzak aldatu dira, e, oraindik gehiago uh, urte pasa urtearekin baina bon gaur egun laborantza gamarak Euskal Herrikoak zekudu nola ikusten duzu hor. Be, usta, laburantzakan barak bere, bere leku egin eginduela. Eh? Hastapenak eh, gogorak izan zen, eh? denek eh, murian dute, ala, jasan ditugun bi hauziak, eta bi horiek irabazi egintuen, hoi zinez guretako eh, irabazte ona ahongia izan zen, eh? zinez gizertearen susten garekin. Guk eh, dugu sekulan, elgira sekulan gilditu, eh? sorti eginten, laburantza iraunkoharen hoietu uri uh, garatzeko eta hortan uh, lan egiten uh, dugu eta urtiak uh, pasa eta beti uh, anistrazionarekin hastapen batian nekiak bali magintuen horai gauzak uh, lasaitu dira. Harremanak onak ditugu, haute ere loturak azkajak, lotur, azkajak uh, lotzen ditugu, lantzail batzu uh, ere maiten ditugu, eta zinez uh, egen behar da hastapenak gogor izan bali dira ere, zinez lasaitu dira gauzak, pentsatzen dut, uh, hala, jendia oartu den uh, gure lanak bazuela baliubat bat eta e, e, e, lan hori berzela edaman eta gure ispirituan zen ale hastapenetik hainiz demoraz laborantza arlo hortan bakarrik kokatzen zen eh? zen irekiduraik eta beraz hor guk hastapenetik deliberatu egin duen irekitzia, bai gizarteari, bai kontsumintzaileek, bai inguramen ardura dunek, eta gure Bilzak oroko jaren anistasunak hori erakusten du. Eh? Ez dira laborariak bakarrik hor erabakitzaileak, hor, dira beste, beste aktore guxiak eta gustaut Jorrek beste... Begiral bat e, emaiten duen eta beste inak bat ere. Eta, hori zen el, hastapeneko asmori eta asmori e, ikusten dugu e, urtiak e, joan bezala inakzen ari dela. Agertzen da ere, pasaden urtean, krisi horrekilan ere, jendea iniz gehiu ere urbildu baita lekoko labo zen aski. E, Boa, ipatzen zinituen hastapen zailak, hauziak, hauzitik instituzionalizatzera, era ipatzen alginuke, hor laborantxagam Mara ere laneanari baita Euskal Elkargoarekin laborantza eta elikaduraren erakunde publikoaren muntatzen lanetan hoan zertan da Erakunde publik hori. Be, erakunde publiko hori ari beti uh, bere bidearen egiten bidean da biddean da. Hemekiki uh, bada emeki anantzatzen da beti bon gu ingin uh, proposamen hori dila orai uh, la urte bi milaman zazbitu urte betetzean, uh, epatungu indien uh, lehenze egitura publiko hori berzitakela lehkianezari eta ordean emaiten gintuen ze uh, arzoinien gatik eta guziak Asterketa baten ondotik ez eh, egin zonri Berroka xe zen hirigune elkargoaren sorze hori Eta beraz, kuadro berri hortan uh, hala, o, idia hori proposatu ginduen. Uh, beti uh, berjelburiarekin, eh, beti, uh, hala, laborantzako gaiak uh, e, uh, eranez uh, denen gaiak zirela. la bakarrik laborarien uh, gaiak eta beraz, uh, hala, zitakela, egitura uh, publiko bat uh, montazia. Uh, ginten uh, proposamen bat, uh, zinez, uh, gotoga, buskat denak argitu zituenak uh, hastapen uh, batean. Aktore desberdinak elekatu gintuen, izan haute txii, izan ginten ere, hau kolaborantza gamarako arduradunen haintzinean, explikatzen zer zen gure, gure nahi eta huziak. Izan zen pedagogia hastapen batian, eta hor, gila urte orai, horai, zidigune elkarguak deliberatu ziren behar zitakela, horren gauzatu haintzin ikusi ha, juridikoki, Posiblezen ez, holako egituraten uh, muntatzea, ze baldintzak behar zien ekian ezari holako egituraten uh, muntatzeko, lau durista izan dira uh, lanian, eta hor, eh, maitzak emanen eh, duzten normalki urte hastapenuntan, uh, aipatia zuten uh, urte untako lehen jiruila betetan uh, lanmat uh, agertuko zela. Bon, normalki, egimara zen uh, bimina hogeieko urte ungarreko bena, bon, uh, ala, e, zatu dugun kriza sanitario horrekin uh, gauza dira nahi bezala antzatu, eta beraz, normalki uh, lehen jiruila uh, iteotan uh, agertuko da uh, lan hori. Eta gero, ikosiko, uh, ala, berri jo, joanengira zirikune elkargoaren elekatzeat ikusteko nola antzatzen duen egitura publiko riburuz. Gai hori de aipatu ginduen bai zu prefetarekin, bai prefetarekin, azken ikuaginen elekatzea prefetak erantzaukun, ezuela borta esten, ezuela hala, behar zila ikusi eh, egitura publiko hori nola eh, artikulatuko zen oraiko, oraiko beste eh, egiturekin, eta hala, guk uh, esperantza aurrekin uh, segitzen dugu aintzina, eta bon, buetako idurizau uh, zinez behaguruzko gauzat uh, izanen dela, zinez uh, e egitura publiko bat uh, lagorantza eta helikaduraren gaien azterzeko Bide honean dena beraz uh, dirudienez? Bai, bai hala, eh, emeki, emeki bada emeki bon, bere bidea segitzen du Bo eta azken minutoak ditugu eh, beinat molimoz, zala ere mintzatzeko, ondoko erronkei Buruz, hori da ere urte astapeneko festa eta Biltza joren helburua urteari begira jaarriha ikusi dutz uh, pununa gusietamazela zuhatzen lekuaren gaia ari sinestela garrantzia lanzen etxalden transmisioa biztanena?i bai, beraz uh, hala gure urtebettzea uh, ez Estatu du uh, eta beraz, beste formula batezetan partitu dira. Eta hor, nahi ginduen, haintzineat eman, a, hiru fail, eta hori baino da lehenik, gehienik haute buruz a, zuzendia dena. A, lan eman ginduen, dira bi urten, aski universitateko batek egintzuen a, lan bat, azertzeko. Lugalle baten a, garapena, garapenian a, zer garrantzia zuen a, laborantza iraunkorak eta beraz e studi hori bukatia da eta egin duen publikoina hau te zegun eginuke lan hori eh, presentatu eh bon estuwo no finkatiase noise eta beste gauza bat ala aipatutuzu instalazio eta transmisioaren eh, itzulian eh, uste dut hori eh, izanen dela onoko urtetako desafio handi bat eh, ikusten baitugu gure itzulian hainitz eh, etzalde eh, segidari gabe egiten eh, direla. Eta hor azken urte hauetan Laborantza Gamara Mailan eta Rapitza Federakuntzarekin hor sortu ditu trebatu derako espaztez agrikolori eta bon gauzainitz, transmisioaren instalazioaren beraz horren itzulean eginen du ere, egina izan den lanaren presentaketa bat eta e, albezain bat seguida bat ukaiteko manelaren Eta finitzeko gero Beste egunaldi bat eginen dugu agro oian intzaren itzolian. Lantzail importante bat eta lantzail bat garatzen haidena orai bi urte hauetan. Hainitz etxaldetan orai jendi hasiabita ahbole landatzen, foktudunak izan egu garen landatzen diren. Arboleak eta horren tzulian bada lan bat uh, gero eta gihio inguru hakzen ari duena. Horre ere, uh, etxalde batian eginen dugu presentaketa bat, lan horren presentaketa bat, eta erakusteko ze... Zer interes baduen jolako uh, lamatek uh, etxalde etxalde baten mailan, eta bai eta oroko jago uh, ala lujalde baten uh, mailan. Bon, horiek beraz uh, Euskalekko Laborantxa gambararen uh, erronkak aurtengo eta primad beraz uh, ekimen batzu pentsatzen hasiak ziste horren uh, inguruan. Benat molimoz, be, zurionak laborantxa gambarari, hama sei urte, aurten eh, uh, fisiko kire ospatu alizan, eta... <laughs> Bé, hagi ane, hagi ane, hagi ane, bimila Bai, miliexker suezk.